Зелений ліс, і май, і сонце, І в кущах, А в нас, в нас сльози на очах, О, сонце! Чи висушиш ти сльози наші сонце На сліпнучих очах, Як сушиш роси на квітках, О, сонце! Чи вгледим ми і ліс, і май, і сонце в коханому краю, де душу кинули свою, о сонце. 29.5.1919.